Ez alatt az ifjú, stündér Ibolyája olyan messze járt, hogy szép idő lett rája. Egyszer Rózsa fölnéz. Lelkem, arra jég van, hallga, hogy zúg. Sokkárt tesz az a szomszédban. Ráhagyá Ibolya. Nem tudván az árva, hogy anyjának zúgott iszonyatos átka. Mostohának ugyan átka kicsit tenne. Jaj, de az apjának is van része benne. Végre eljutottak városához. Kert alatt Ibolya így szólt Galambjához. Szívem szép szerelme, hát itthon vagyunk már. Mondanék egyet, ha meg nem haragunnál. Hogy menjek apádhoz? Júleány létemre, mint csavargó személy, csúfra, szégyen szemre, Bizony megmondaná, nincs ennek orcája, Más külön biány lesz az én fiam mátkája. Jobb, ha itt maradok, s ahogy illik, várok. Az alatt én ködből palutát csinálok, Te siess apádhoz, és kövesd meg szépen. Azután, ha kellek, jöjj, násznéppel értem. Jó, maradj, mond Rózsa. Érted, jövök estig, palotát vagy várat építs, ami tetszik, nem erőltetlek, mert bölcsen megismérem, hogy leányban nincs szebb, mint a szűz szemérem. Indult. Ibolya meg csak lesé, csak várta, hogy majd visszanéz, de nem tekinte hátra, hanem elment. És mint a tavalyi hórul, úgy elfeledkezett, szegény leányzórult.